Таке діють у німців дороги. З перебоями, звичайно, але ж діють. Фашисти вдосконалили систему охорони залізниці і шосе, кинули на охорону чимало кількість солдатів і технічних засобів, аби забезпечити фронт боєприпасами, продовольством, живою силою технікою. Хоч як би був розвинений партизанський рух у війні між Фасильською Німеччиною і Радянським Союзом, навіть в таких областях, як Ленінградська, Смоленська і Калінінська, в Білорусі і поліській частині України вирішальне слово за регулярною армією. Дотижневі бої під Ленінградом засвідчили як уперто німецькі дивізії Чіплялись за кожен рубіж оборони, на якому високому рівні у них постацяння фронтових частин боєприпасами, озброєнням, продовольством. На фронті німці мали з чого стріляти і чим стріляти, навіть коли відступали. Саме тому і велика роль фронтової розвідки, яка збирає інформацію про рух військ і техніки ворога, про це подумав офіцер розвідки Андрій Савич під грім артилерійського салюту на честь прориву блокади. В тім салюті не лише перемога, а й невдачі, прорахунки, своєї болі. Люди супроводжували кожен постріл вигуками «Ура!». «Знаєте, полковник узяв за лікоть майора, чомусь не покидає мене думка про Василя. Бачив, як він прощався з галкою. А коли той сів у машину, Василь просто ридав, як оциротілий хлопчик, не соромлячись моєї присутності. У тому плачу, мов би, перечуття власної бідичої смерті. Вже тоді у Василя було перечуття, що він загине. Я пізно помітив, що Василь не вірив, Воскара, як кмітливого з мужнім характером резидента. Обидва вони були гарними товаришами, але ще не друзями. Василь вірив у Галку як в самого себе. Разом би їм. Певен, що самої віри в людину як друга товариша замало. Треба вірити і в її особистість розвідника розсудив по-своєму Савич. «Мабуть, не слід було переводити Галку», сказав Іван Сергійович. «Сіє від нас не залежало», пошепки промовив Савич. «Група, якби не радист, була вже готова до вильоту. Мені здається, що у Кудрявого і Галки якраз і є ота психологічна близькість, порідненість. Яка й повинна бути присутня в усіх наших розвідгрупах. Хлопці ніколи не збирались бути розвідниками, і вже на першому завданні, та ще після такої трагедії, оговтавшись, запрацювали чітко й плідно. Шкода, що заступника командира групи серйозно поранили в ласовці? Завтра ждам радіограму, хай кудрявий ще нагадає партизанам щоб ті пересилали поранених на цей бік фронту. До Луги ж наші війська мають дійти скоро. Повинні, однак німці відступають повільно. У них є ще резерви, вдосталь боєприпасів, місцевість теж їхній союзник. За Лугу вони постараються триматись, як і ми тримали за це місто майже місяць влітку 41-го давши змогу Лейнградові підготуватися до зустрічі ворога», – сказав Іван Сергійович. гадаєте, що в цю кампанію ми псков не візьмемо?» Іван Сергійович навіть повів. Якась дівчина кинулась на шию майору Савичу і поцілувала його. «Спасибі вам, товаришу майор, за таке свято!» Вивукнула дівчина і, помітивши глибокий шрам, на щоці Івана Сергійовича додала. Іван, дядю, ви ж теж були в боях?